Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chaneli yako pendwa yani ni maarifa. Katika makala leo tunawalitea simulizi inayohusu wanyama 10 wenye wa umemkuu zaidi duniani. Msimulizi wako ni mimi Arthur daima. Pengine ushawahi jiuliza katika viumbe wote hao wanaoelesha limwenguni yupi haswa ana kiungo kikubwa? Makala yetu ya twiga imetufanya tuingie ndani na kufanya utafiti wetu hasa baada ya kustajabishwa na ukubwa wa kiungo hicho cha siri au ume wa mnyama twiga wa kiume utafiti wetu umetufanya kubaki mdomo wazi hasa baada ya kufahamu orodha ya wanyama na ukubwa wa maumbile yao hii inamaanisha kwamba ilijike liweze kupokea au kukipokea kiungo hicho pindi wanapojamiana basi kiungo hicho cha kike kinapaswa pia kuwa na uwezo wa kuikubali kiungo hicho cha kiume Katika orodha yetu, mnyama anashikilia taji kwa kuwa na uume mkubwa ni kiumbe maarufu kwa jina la nyangumi wa blue. Uume wa kiumbe hiki huwa na urefu wa mita na nusu mpaka tatu, ambazo ni sawa na futitisa au nchi miya kuminanane. Tembu waki Afrika anashika na ya pili kwa kuwa na uume mrefu na ukubwa wa wastani wa sita nukta tano, ambazo ni sawa na mitambili kasoro. Twiga ni mnyama anachikua na fasi ya tatu kwa kuwa na uume mkubwa. Umeotugia, unaurefu wa nchi ya ambayo ni sawa na mita moja Namba nne inaenda kwa hawa jamaa na itabana calls Wanapatika na kwa wingi na upenda jipachika kwenye kitu chenye ubapa Ume wawo huwa ni hadi maranani ya urefu wa mwili wao, Na hii ni ili waweza kupata majike ama kurutubisha majike majirani au waliokombari Ume wao unawasta ni wa nchi 25 hadi ya msini. Ikiwa unataka kuiweka hiyo kwa maneno ya kibinadamu, Ikizingatiwa size ya barnacles Ili ilingani na hiyo Mwanaume atalazimika kuwa na ume mrefu wa miguu msini mwenye ume mkubwa kwa kushangaza ni ngombe Wastani wa ume wa ni futi mbili nukta Ambayo ni sawa na nchi therathini au mita 0.7 hapo Vi umbe aina ya warraces wana shikana na fasia sita kwani uume wao una ukubwa wa nchi 25. Oraces ni mamalia mkubwa inayopatikana baharini, aliyena ndefu kali. Pia ana meno makubwa mawili yanayoonekana kama meno tembo. Wanapatikana sana sehemu za baridi hasa katika nchi ya kaskazini katika bahari ya Arctic. Mnyama faru au kifaru anashika nafasi ya 7 katika orodha ya wanyama wenye uume mrefu. Uume wa mnyama huyu uwa ni nchi hadi 23. Anayikuja katika nafasi ya nani ni mnyama anayifanana na nanguruwe na anafahamika kama Tapir. Tapir ni mamalia mkubwa. anayekula mimea sawa na umbo la ngurue, na shinafupi la puwa la prehensile Tapir ukaka katika maeneo ya misitu na Amerika ya kusini na Amerika ya kati. Tapir wanaurefu wa wastani wa ume wa nchi hadi kufikia kumina tisa. Farasidume wa kingereza anaitwa stallion na ukubwa wa ume wa farasi ni was tani wa nchi 18 sababu ya farasi kuwa na uume mkubwa ni rahisi sana farasi wa kike wana uke wakina sana na upana wa nchi sita hadi kufikia nane na urefu ambao unaweza kufikia hadi nchi 30 ili farasi wa kiume ampe mimba farasi wa kike mbegu zao lazima zifikie mji wa uzazi wa mwanamke manii lazima ifike uterus ili kurutubisha yai Ambayo inaweza kuwa ndani kabisa ndani ya uke wao Kwa hivyo, farasi wa kiume lazima awe na uume mrefu sana ili yao ifike marudio sahihi. Ikiwa farasi walikuwa na penis ndogo, itakuwa ngumu sana kwao kumpa mimba farasi wa kike. Zaidi ya mamilioni ya miaka, farasi walibadilika na kuwa na sehemu kubwa na kubwa, kwa sababu farasi walio na penis kubwa walikuwa na nafasi nzuri ya kuapa mimba farasi wa kike. Tumalizie kumibora mibora ni nguruwe. Wao huwa na wasta na inchi hadi 12. Lakini kumekuwa na visa vya uume wanguruwe wachache kufika mpaka nchi 18